بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله اشهد لا إله لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد انتهينا من مسألة السابعة وهي الاشتداد بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق Kita telah selesai pada pembahasan poin yang ke tujuh dari pokok-pokok masalah al-jahiliyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelisihinya. Bosannya orang orang ahli jahiliyah mereka menjadikan orang-orang yang memiliki kekuatan sebagai dalil pembenaran bahwasanya mereka itu di atas al-haq. Nah, dan kemarin kita sudah bacakan beberapa dalil bahkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Al justru kenyataan itu menunjukkan kebalikannya, kebanyakannya justru orang-orang yang mengikuti kebenaran itu adalah datang dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang tua -orang bukan dari kalangan orang-orang yang Memiliki kekuatan pemahaman, kekuatan harta, kekuatan kekuasaan, dan lain sebagainya. Alib Rahayu wa rahimah wa rahimahumullah. Yang menjadi patokan dan ukuran adalah kita menerima kebenaran. Ya, dari manapun dia datangnya. Walaupun yang membawa adalah satu orang misalnya. Walaupun datang dari orang-orang yang duafa, orang-orang yang lemah. Kalau itu adalah al-haq, maka kita terima. Kita ambil. Dan kalau sudah kita mengetahui itu adalah al-haq, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengamalkan dan berjalan di atas al-haq. Berjalan di atas al-haq. Makanya di akhir-akhir penjelasan beliau Kata Zasalifahuzan Orang yang mengetahui Setiap orang yang mengenal Al-Haq Itu hendaklah dia mengamalkan Di atas Al-Haq tersebut Karena terkadang Akan datang pemaling-pemaling Yang akan memalingkan dia daripada Al-Haq Akan datang Perkara-perkara yang akan memalingkan dia Sehingga dia tidak mau mengamalkan Berjalan di atas al-haq. Ima al-hasad bisa jadi berupa al-hasad. Sifat dengki, iri terhadap saudaranya. Sehingga dia tidak mau mengamalkan al-haq. Karena hasad. Al-Muhim pokoknya kalau fulan mengamalkan, saya enggak. Al-Muhim pokoknya kalau fulan yang ngomong, saya enggak akan terima. Walaupun khabarnya khabar sahih misalnya. Tidak mau. Hasad. Dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi, ya? Ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka dia hasad. Kenapa nabi-nya itu datang dari bani Ismail, bukan dari bani Israel? Hasad. Dia tahu itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Dia mengenal. Bahkan dikatakan dia mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi dikarenakan dia hasad. dengki, iri, maka dia tidak mau mengamalkan al-fatwa. Why al, al kibor? Bisa juga jadi karena al-kibor sombong. Jadi terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Sombong dia tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena awal-awal yang mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang lemah. Bilal bin Abi Rabah. Ammar bin Yasir begitu juga bapaknya Yasir begitu juga ibunya Sumayyah orang-orang lemah sehingga gengsi mereka kalau ikut-ikutan mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Wa ima tama' atau bisa jadi dikarenakan juga keinginan yang berlebih-lebihan terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Ya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di antara perkara-perkara yang banyak menjelumuskan dosa dan maksiat Bani Adam itu adalah At-Toma. At-Toma. Rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia. Cenderung seseorang akan menghalalkan segala cara kalau dia sudah rakus terhadap dunia. Berbuat dolim sama saudaranya. Ya. Menipu sedikit-sedikit, lama-lama menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Bahkan mungkin sudah menjadi, sudah dihalalkan riyadu binah dan juga at-tanak ya. fi rakus terhadap kepemimpinan. Udha kaswarif tasrifu al-insanu al-insana 'anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Dan itu semua adalah sawarif, pemaling-pemaling yang memalingkan manusia dari kebenaran dalam keadaan dia mengenal, dia mengetahui itu adalah al-haq. Nah Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta wa laqilla yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian di akhir penjelasan beliau Sayyid Saleh Fauzan mengatakan bahahi mas'alatud azimatu Ini adalah masalah yang besar masalah yang agung yakbilu anha kathiru minan nas yang lalai darinya kebanyakan manusia wa yahtajuna biqowati was-sarwati wa tharwati wal jahi wal abhati wa yaquluna hadi ummatun raqiyatun. dan mereka menjadikan dalil Menjadikan hujah. Bosannya kebenaran itu bersama dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Orang-orang yang memiliki harta perbendaharaan yang melimpah. Orang-orang yang memiliki jabatan. Orang-orang nah, yang memiliki kekuasaan. Mereka bangga. Dilihat yang mengikuti dakwah kami dari kalangan orang-orang pejabat. lihat mengikuti dakwah kami dari kalangan orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang populer. Memiliki popularitas yang tinggi. Lihat. Yang mengikuti dakwah kami. Berarti dakwah kami di atas al-haq. Kata mereka. Sementara kalian, dakwah kalian siapa yang mengikuti? Hanya orang-orang miskin? Orang-orang du'asa? Sementara kami yang mengikuti dari kalangan pejabat. Senang mereka mengikuti dakwah kami. Nah. Ini ukuran orang-orang ahli jahiliya. Dan mereka mengatakan. Hadi ummatun ini adalah umat yang maju. Modern. Enggak jumut seperti kalian. Enggak jumut seperti kalian. Kalian itu tahajjuran, tahajjuran. Apa uh, keras, kaku. Masa pakai televisi enggak boleh misalnya. Kaku kalian yang jumut. Kami ini ummatun rakyatun. misalnya. Kami ini umat yang modern, yang maju, bukan umat-umat yang Pendalaman memang ya dulu annahar ala hakim, walaupun terwacalat ila haaalaa alaa muasaat ila wahiyaa ala hak, lianah gendahum pahzarah dan kami dari apa-apa yang menunjukkan menunjukkan bahasanya kami itu di atas al-hak, bahasanya kami ini umat yang modern, umat-umat yang maju. Kalau dari negara persenjataan kami ini persenjataan yang modern. Nah, alat-alat yang kami miliki juga alat-alat yang modern. Menunjukkan bahwasanya Allah tu ridho dengan usaha kami, kata mereka. Nah. Li'anna indahum hadarah, dikarenakan di sisi mereka itu terdapat hadarah, ya hadarah tu peradaban modern. Wa indahum tsaqafatun dan di sisi mereka juga terdapat tsaqafah waasan wa dan juga pemahaman wa qala yaqulu ba'dul dan inilah yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu dengan keadaannya tertipu duna nadarin ila mahum minal kufri tanpa memandang bahwasanya apa di antara mereka berupa kekufuran orang-orang ya, kafir negara-negara kafir pun demikian Nah, mereka tertipu dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka menjadi ibrah dari fakrah, e, dari poin yang ketujuh ini adalah bahwasannya tidak bisa menjadi patokan dan ukuran. seseorang e, yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman, kecerdasan, gelar yang mentereng, kemudian juga kemewahan kehidupan menjadikan dalil bahasanya mereka di atas kebenaran. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau rahim Taala al-mat'ala tu al-istidlalu bi anna ma'alihu du'afa uli syahqan. Perkara yang kedelapan dari perkara-perkara jahiliyah yang kemudian dicuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poin yang kedelapan ini adalah alistidlal <Sessizid> bianna ma du'afa'u laysa haqqan mereka menjadikan dalil bahwasanya yang mengikuti kalau yang mengikuti adalah orang-orang du'afa -dua, orang-orang yang lemah itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut bukanlah berupa kebenaran ya Berkata, Syekhul Islam wal-Muslimin, Mujadidul da'wah wal-Din, Aisyin Muhammad Abdul Wahab Rahim Allah Ta'ala, Al-Istizlalu ala, al ala butelani syai'i, Bi-annahu lam yattari'ahu illa du'afau. Mereka menjadikan dalil, Terhadap batilnya suatu perkara, Kalau suatu perkara tersebut, Tidak ada yang mengikutinya, Kecuali hanya orang-orang yang lemah. Ini masih uh, Kita jadi pembahasan Membahas tentang timbangan mizan orang-orang Ahdul Jahiliyah Setelah sebelumnya mereka menimbang Kebenaran itu kalau banyak pengikutnya Kebenaran itu Kalau yang mengikuti dari kalangan orang-orang Yang memiliki kemewahan Kebenaran itu kalau yang mengikuti adalah uh, Bersama dengan orang-orang Yang memiliki kekuatan Sekarang mereka juga Membuat kaedah bahwasanya kalau sesuatu perkara itu yang mengikuti adalah dari kalangan orang-orang yang lemah menunjukkan perkara tersebut di atas kebatilan menunjukkan perkara tersebut di atas kebatilan poin yang dibawakan oleh Syumhaus Abdul Hadi al ini al-istidlal 'ala ya. batlan isyai mereka orang-orang azl jahiliyah menjadikan dalil Terhadap bapilnya suatu perkara. Manakala perkara tersebut tidak ada yang mengikutinya. Kecuali dari kalangan orang-orang. Zuhabah. Orang-orang lemah. Nah. Dari sisi uslub bahasa Arab. Beliau memakai pertama adalah. Lam. Lam. Ya, ada sunnafi. Lam ini ada sunnafi. Kemudian setelah itu beliau ikuti dengan. Menggunakan ada tulis isna. Yaitu illa. Di mana al-isbat. Di mana al isbat Ini kalau dalam muslub bahasa Arab menunjukkan adanya Al-Hasr Al-Hasr, pembatasan Mereka membatasi Mereka menjadikan kaidah Menjadikan kaitan Kalau suatu perkara itu tidak ada mengikuti Kecuali dari kalangan orang-orang yang lemah Maka perkara tersebut di atas kebatilan Hasr Kaqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala anu minuka wattaba'aka al-ardalun. Apakah kami akan beriman kepadamu Wainuh alaihissalam? wattaba'aka al-ardalun sementara yang mengikutimu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Waqaulihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ahaula'i manna alaihim min Apakah seperti mereka itu? Orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita. Ini orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini, orang-orang lemah itu. Orang-orang macam Bilal. Orang-orang macam Salman. Yang mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita. Mengapa bukan kita, kata mereka. Kata orang-orang pembesar-pembesar kabilah-kabilah Quraisy. Orang-orang rendahan gitu. Nah... Faradz Allahu bi Allah membantah perkataan mereka itu. Alaihissallahu bi ahlama bi Bukankah Allah Subhanahu wa Taala yang lebih mengetahui terhadap hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya? Berkata Salafus Sunan khabirul Taala. Hal ini al-masalah tuangkan yang di kembali. Wahy al-istidlalu bi al-kawatil ala ann aqhabha ala al-haq. Wafih al-masalati istidliluna bi Poin yang ini Adalah berseberangan Dengan poin yang sebelumnya Poin sebelumnya mereka menjadikan dalil Bahawasanya Orang-orang yang memiliki kekuatan Itu mereka pasti di atas kebenaran Nah sekarang mereka Menjadikan dalil dengan Kelemahan Kehinaan Kerendahan suatu kaum Bahawasanya manakala orang-orang lemah mengikuti suatu perkara, maka mereka bukanlah di atas kebenaran. Kalau seandainya apa yang dia ikuti itu adalah al-hab, maka mereka pasti tidak akan menjadi orang-orang lemah. Itu hujahnya mereka. Ya, kalau antum mengikuti al-hab, antum tidak akan susah hidup antum, misalnya. Nah, tidak ada hubungannya. Nah, kalau dakwah salah itu ada dakwah yang benar, tak akan mungkin saya ini sulit kehidupan, sempit kehidupan misal. Subhanallah. <tuh> Mereka tidak memahami bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu datang dari Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memahami bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Mereka tidak <tuh> memahami bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu Wa Taala. Mereka dan bahwasanya kelemahan itu keseringannya justru dia berada di atas kebenaran. Wa anal kawiyya katiyakuno al baltil dan keseringannya seseorang yang memiliki kekuatan itu dia berada di atas kebatalan. Wada mantaku kaum nuhin lama dhaahum ilallah dan ini adalah waktu ucapan yang diucapkan oleh kaum nuh tatkala nuh mendakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja anu'minu laka wattaba'atil ardun ya sebagian para ulama memberikan faedah kata-kata al-iman di dalam Al-Qur'an itu bisa memiliki dua makna kata-kata al-iman al-iman nu'minu amanu dan lain sebagainya pertama dia bisa memiliki makna dari sisi lugawi dari sisi lughawi. Iman dari sisi bahasa. Apa oh, mas? Iman dari sisi bahasa artinya? Bukan. Oh. Ayu lah. Tasdik. Percaya. Iman dari sisi bahasa itu artinya atas dirku. Percaya. Kemudian bisa juga iman itu yang dimaukan adalah dari sisi makna syari. Iman. Iman dari sesiapa syar'i. Iman kauul dan amal. Kauul kalb dan kauul jawarih, amal kalb dan amal jawarih. Kapan iman itu memiliki makna secara bahasa dan kapan iman itu memiliki makna secara syar'i? Para ulama mengatakan kalau kata-kata iman itu bergandengan diikuti dengan harfujar berupa ba Nah, kalau ba maka yang dimaukan di situ adalah dari sisi syar'i kemudian kalau dia setelahnya itu adalah Harfujar berupa lam maka yang dimaukan dari sisi al-lughawi dari sisi al -lughawi. pada ayat ini lihat anu minu laka wakilam ya anu minunaka maka yang dimaukan wallahu adalah yang dimaukan adalah dari sisi lugawi dari sisi lugawi yang percaya anu minunaka wattaba'atan ardhulun apakah kami akan beriman harus mempercayaimu wahai nuh sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina orang-orang yang hina Anu minu Hamzah di sini namanya Hamzah inkari, Hamzah ingkar. Hamzah ingkar artinya dia nafi, nafi, menafikan, meniadakan. Artinya lanu minu, maksudnya adalah gitu. Lanu minu. Hamzah ingkari artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, pengingkaran gitu. Dia tanya tapi belum mengingkaran. Anu'minu laka wa tattabi'uka al-ardalun kami juga akan beriman enggak akan percaya kepada wahai Nuh sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina Itu maksudnya. Yani adwa'ba'u minna yakni adalah orang-orang yang lemah dari kalangan kami. Yang mengikuti dakwahmu itu bukan dari kalangan pejabat kami, bukan dari kalangan orang-orang pembesar-pembesar kami, bukan dari uh, penguasa kami, justru yang mengikuti dakwahmu itu orang-orang yang lemah. Bagaimana kami bisa mengikuti dakwah kalian? Nah. Tak punya gelar, kalian pun tak punya gelar, Tak punya apa. Subhanallah. Falau kunta ala haqqin lattaba'aka al-aqwiyah. Coba. Kalau engkau berada di atas al-haqq, wahai Nuh, pasti yang mengikutimu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Kalau engkau yang kau dakwahkan itu kebenaran, pasti yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Wafi ayatul-ukhra. Wa ma naraka tab'aka illa alladhinahum aradiluna badiyarra'i. Ayat al-ladhina laysa indahum ra'yun. Hum al-ladhina tab'uka min khairi rukyatin wa min khairi tafkirin. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan Wa Dan kami tidak melihat yang mengikutimu Wahai Nuh Kecuali orang-orang dari kalangan mereka Orang-orang yang hina dari kalangan kami Saya tidak lihat orang, -orang yang mengikuti da'wahmu itu Kecuali orang-orang yang rendah kedudukannya dari kalangan kami Orang-orang yang gampang kamu pengaruhi Kata mereka Orang-orang yang gampang kamu pengaruhi Badiyah royi. Aiy Allah dinaleisain dalam royiun orang-orang yang enggak punya pikiran kasarnya, gampang ikut-ikut. Beda dengan kami. Kalau kami pikir dulu, kalau mau ikuti kalian, ini nanti efeknya bagaimana dengan usaha saya. Ini nanti. Kalau yang ikuti kalian itu orang-orang yang gampang. Pakai kata saya solehahul jazal, isain dalam royiun. Mereka enggak punya royi, enggak punya pikiran. Pemuda-pemuda yang tabu kamu min ghairi ru'yahin wa Orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang tanpa memikirkan dahulu dan orang-orang yang tidak pernah memikirkan terlebih dahulu. Gampang ikut-ikutan kata mereka tuduhannya. Wakadhalika al fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa Demikian juga orang-orang musyrikin. Yang ada di zaman Nabi Alaihi Wasallam, Kanu yaskharuna Min du'adha'il mu'minin Dahulu mereka itu Menjelek-jelekan ya, Menghina Dari menghina terhadap Orang-orang lemah dari kalangan Orang-orang beriman Bahkan sebagian lagi tidak menghina Menyiksa ya, Supaya Mereka kembali kepada kekufuran dan ia adalah sunatullah, yul ikhwah ya yul rahimahkumullah. Seorang yang mengikrarkan diri dia beriman kepada Allah SWT, pasti dan pasti ujian itu akan datang. Pasti dan pasti. Sudah sunatullah. Terkadang ujian antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lain, satu person dengan person yang lain, pasti akan berbeda. Seorang diuji mungkin dengan kefakirannya. Seorang yang lain diuji mungkin dengan kekayaannya. Cara yang lain diuji mungkin dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan dirinya sendiri. Pasti dan pasti. Sunatullah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bermuflamnya dalam surat Al-Kabut ayat yang sudah di antara kita al-Imam asyban Nas ayat raka ayakul amna whum la yuftanun anif la mim apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman kepada Allah kami mengikuti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mencoba mendakwahkan dakwah tauhid dakwah sunnah wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala artinya apa pasti dan pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup adalah Terus kita menjalani saringan-saringan. Hari ini mungkin kita bisa lepas, mungkin kita tidak bisa lepas pada saringan berikutnya. Maka banyak-banyak kita berdoa. Makanya di akhir pembahasan pertemuan kemarin saya suruh perusahaan memberikan pengarahan, taujihat kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Mukhalib Al Wal Absar, Tabid Kalbi, ayat di terus kita baca ayat, kita baca doa ini. Dan ayat yang tadi kemudian Allah melanjutkan walaqad a'lamanalladziina min qablihim fa ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lam wa la ya'lamanalkadzibin Dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian itu Kemudian dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana diantara hamba-hambanya yang jujur dengan keimanannya dan mana dari hamba-hambanya yang dusta dengan keimanan dia Bukannya maksudnya adalah tatkala tidak adanya ujian Allah tidak mengetahui. Allah maha mengetahui. Tapi yang diinginkan di sini adalah adanya al-hikmah. Hikmah. Begitu juga al-haq. Kebanyakan dari yang mengikuti itu adalah dua Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-hikmah di dalamnya. Ujian bagi seorang manusia. Kalau al-haq banyak yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan... Orang akan mudah untuk mengikuti. Tapi kalau tadkala al-haq itu banyak yang mengikuti dari kalangan orang-orang du'adha. Baru di situ kelihatan. Mana orang-orang yang jujur. Tulus ikhlas di dalam menjalani al-haq. Yang dia inginkan al-haq. Mana yang ada kepentingan-kepentingan yang lain. Dalam surat Ali Imran. juga Allah SWT berfirman. Am haqibatum antadkhudul jannah. Walaupun Ya'lam Allah الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengira kalian akan begitu saja akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala belum mengetahui mana dari antara kalian yang berjihad dan mana dari antara kalian yang Sabar terhadap ujian dan cobaan itu. Pasti akan datang ujian dan cobaan. Dan ujian yang menimpa kita. Tidak ada seberapanya dengan yang menimpa. Para pendahulu kita. ya Salafus soleh. Para sahabat. Bagaimana Ammar bin Yasir setiap hari. Di uji. Didera. Dicambuk. Dibawa ke padang pasir yang begitu panas. Keluarganya ibunya, bapaknya, nah. Sampai kemudian Rasulullah sampai mengatakan isbir ya al yasir, inna mau'idakum al jannah, kata Nabi. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian itu adalah syurga. Begitu dahsyat, begitu keras yang diterima siksaan keluarga Yasir dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap sabar begitu juga Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah. Nah, mempertahankan keimanan dia. Mempertahankan keimanan. Naam. Min Bilalin wa Salman wa Ammar ibn Yasir wa Abihi wa Ummihi. Yaskharuna min du'a'a'i sahabati. Hatta innahum <tuh> kalu ma najalisu ma'aka wa haulai'indat mereka mencemooh ah. orang-orang mukmin dari kalangan orang-orang yang lemah dari Bilal, Salman, Ammar bin Yasir dan juga bapaknya dan juga ibunya. Mereka mencemooh ah dari kalangan sahabat yang lemah. Sampai-sampai mereka mengatakan mana jelisu ma'aka ha wa haula Kami enggak mau duduk bersama muai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara mereka ini orang-orang yang lemah ini kalau ada di sekitarmu Ija'al lana majlisan ghaira majlisihim hatta natafahum ma'ak. Jadikan kami majlis khusus. Tanpa kehadiran mereka ini orang-orang yang lemah ini. Orang-orang yang miskin ini. An-Nabi Alaihi Wasallam hirsihi ala hidayatihim. Arada ija'ala lahum majlisan khasan. Mendengar perkataan demikian. Nabi disebabkan... Kesemangatan beliau untuk memberikan hidayah kepada orang-orang musyrikin Quraisy ini dan ini termasuk dari pembesar-pembesarnya, beliau menginginkan untuk membuat majelis khusus untuk mereka, khusus untuk mereka, jadi yani khusus untuk orang-orang pembesar Quraisy. "Faatibahu Allah azza wa Jal. kemudian Allah subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bikawlihi dengan Firmannya, 'Walā tetrulilladīn yadzāun Rabbhum bilghadāt walāshī yuridūn wujhah.' Janganlah engkau, way Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi hari dan juga di sore hari. Tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'alaykumin hizabihim. Tidak ada tanggungjawabmu terhadap mereka. Wahai min hitabika عليهم dan juga mereka juga tidak ada tanggungjawab terhadap engkau. Fatad Kemudian engkau mengusir mereka, maka jadilah engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Kalau engkau mengusir mereka, ditegur oleh Allah Subhanahuwataala. Wa kadzalika fatanna ba'dhuhum bi ba'd lin yaqulu a ha'ula'i manna Allahu Kami uji di antara mereka sebagian mereka kepada sebagian yang lain ya li yaqulu kemudian mereka mengatakan a ha'ula'i manna min bainina Apakah seperti orang-orang seperti mereka ini yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kami? Surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am. Wa qalu a haula'i manallahu 'alaihi min bainina. Perkataan mereka, apakah mereka? Perkataan mereka maksudnya perkataan orang-orang kafir Quraisy. A haula'i manallahu 'alaihi min bainina? Apakah Orang-orang seperti mereka itu yang mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kami. Haulai ya'nuna du'adha'u sohabah. Mereka itu yang dimaksud adalah du'afaus sohabah. Orang-orang lemah dari kalangan sohabah. La yumkinu ayat bikuna ila khair kata mereka. Gak akan mungkin kami ini didahului oleh mereka dalam hal kebaikan. Ini potongan ayat ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Dan berkata orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman. لَوْ كَانَ خَيْرًا Kalau seandainya Al-Quran itu ada kebaikannya, مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ mereka itu nggak akan mungkin mendahului kami dari sisi kebaikan. Artinya apa? Mereka ingin menolak dakwah. Artinya Al-Quran itu nggak ada kebaikan, gitu maksudnya. Kalau Al-Quran itu ada kebaikannya, mereka nggak akan bisa mendahului kami dari sisi kebaikan. Kalau dakwah ini adalah dakwah yang kebenaran, dakwahul Shaf, mereka nggak akan bisa mendahului kami. Pasti kami orang yang pertama, kata mereka, kesombongan al kibr nعم nah. menolak dan seperti mereka sekarang yang mencela para ulama bahwa mereka tidak punya semisal dengan mereka itu sekarang ini adalah orang-orang yang mencifati para ulama memberikan gelar kepada para ulama bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang enggak memiliki pemikiran orang-orang yang enggak memiliki kecerdasan wa anna nadarhum qaribun dan pemikirannya itu pemikiran yang jangka pendek. Bagaimana dia di Saudi atau dia berada di negeri-negeri di negeri Yaman bisa mengetahui dakwah di Indonesia misalnya, bisa mengetahui kondisi di Indonesia. Memfatwakan demikian dan demikian kurang tajam ini penilaian para ulama suf. Persis ini seperti mereka. Ya, sesoleh ulama Wa 'indahum tahajjurun dan mereka itu orang yang jumut kaku kaku Wa 'indahum shiddah dan mereka itu orang-orang yang memiliki shiddah kekerasan keras dakwahnya keras kata mereka ila akhirima yaqulun sampai apapun yang dia katakan itu Ini yang termasuk celaan kepada para ahimah, pada para ulama. Nah, sudah diingatkan oleh Syekh Syeikh Fawzan. Maka kalau seseorang memberikan sifat kepada para ulama, mereka adalah para ulama yang syidah dikarenakan memberikan peringatan kepada kaum Muslimin untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah, misalnya, menjauhi untuk menjauhi perkara-perkara hisbiah, menjauhi perkara-perkara. تلعب في الدين itu orang lama yang fihi syiddah kata mereka. 6 Kata kan sesoleh Fauzan itu seperti perilakunya itu seperti perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Ya, perilakunya seperti perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Wa Syekh al-masailah li at dan Syekh Muhammad Abdul Wahab. rahimahullahu taala adalah beliau menulis Masalah ini poin ini hanya sekedar untuk sebagai sejarah. Wa inna ma katabahu li tahzir tetapi beliau menulis poin ini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin. Bi ayuhadzir hadhil umur li annaha min umuri jahiliyah. Dengan memperingatkan kepada kaum muslimin terhadap perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh dikarenakan itu adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Nah, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelesaikan perkara tersebut, untuk menyelesaikan perkara tersebut, menunjukkan kepada kita bahasanya perkara-perkara ini, poin-poin ini adalah poin-poin yang penting untuk kita ketahui. Bahasanya mengambil dalil dengan. Kebasilan, manakala yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang du'afak, itu bukanlah termasuk mizan, timbangan dari Islam. dari Islam. Justru kebalikannya adalah orang-orang yang berada di atas kelemahan, mereka adalah orang-orang yang keseringannya berada di atas kebenaran. Makanya tak kala Herakil, ya, kemarin gila singgung juga berbicara kepada Abu Sofyan, Hirqut bertanya kepada Abu Sufyan apakah yang mengikutinya itu asyrafun nas au du'afa'uhum? Apakah mengikut nabi yang kau ceritakan itu orang yang kau ceritakan itu dari kalangan orang yang memiliki keumuliaan ataukah dari kalangan orang-orang lemah? Bal du'afa'uhum kata Abu Sufyan. Bahkan yang mengikuti dia itu dari kalangan du'afa', orang-orang lemah. Makanya kata Hirqut setelah itu, "Ha'ula'ihum atba'ur rasul" atau atba'ur rusul? Mereka itulah orang-orang yang mengikuti para Rasul. Siapa? Orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Nah, dan juga pada pertemuan-pertemuan dahulu. Dikisahkan. Betapa banyak dalam surat Al-Quran. Setelah didatangkan dakwah. Dari para nabi kepada orang-orang. Untuk mentawahidkan Allah. Ya, untuk beribadah. Hanya kepada Allah dan mengikuti nabinya. Betapa banyak ayatnya seperti ini. Dan berkata orang-orang mutrafuha. -orang, Pembesar-pembesarnya itu. Pembesar-pembesar dari kalangan kaum yang mereka mengatakan. Apakah kami harus mengikuti ajaran kau. Dan lain sebagainya. Naam. Al-Ibrah yal-Ikhwa adalah al haq Al-Ibrah itu adalah Al-Haqq. haq Dimanapun dia berada, maka kita terima. Kita cari dan kita amalkan. Kita amalkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya. Mohon maaf wabila kurang maksimal di dalam penyampaian wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin